И вчерашния ден излязоха данни за нови случаи на насилие на джени от техните интимни партньори или съпрузи, включително с склоняване към насилие за съвместно съжителство. Какво постигна законодателният орган на Република България парламентът вчера? Добри ли са формулировките, така че да гарантират защита от посегателства от интимните партньори? Добър ден казвам сега на Иляна Балабанова, стойчева президент на Европейското женско лоби. Добър ден на вас и на вашите слушатели. Дали проследихте дебатите от първото и второто четене и какво мислите? Успяха ли депутатите да намерят точния тон и заобщо да отговорят на този човешки гняв, който изригна след обезобразяването на 18-годишната млада жена в Стара Загора? Да, следих дебатите много внимателно и трябва да си призная, че от една страна бях изключително мерзена от това, което Чухме от част от българските народни представители. Защо бях омързена? Защото всъщност политическата воля и лидерство са значение за гарантирането на живота на всеки български гражданин. Защитата на правото на живот на всеки един от нас е провъзгласено в член 28 на българската конституция. А всъщност вчера имаше народни представители, които се позволиха да бъдат цинични. Да, а, Едва ли не е да кажат, че жените заслужават да бъдат убивани, насилвани и незащитени. От друга страна, а, изключително съм щастлива, че толкова много български граждани в 40 града в страната всъщност казаха, стига достатъчно не на насилието. Не на насилието над жените, не на насилието над децата, не на насилието над момичвета. И крайно време българските институции да бъдат отговорни за това какво се случва в живота на българските граждани. Споменавате циничните изрази, когато те идват от най-високата трибуна, макар и от микрофон, който предполага глагаемо е изключен по време на паузата. Имам предвид репликата изпусната от Вежди Рашидов. Достатъчни ли са според вас извинението за произнесеното пред микрофон, за който той не знае, че е включен? Обаче, на практика, чуваме неговите вулгарни определения, на жените жертви на домашно насилие, достатъчно ли е това, че той се извини, че Герб разпространи неговото извинение, а по-късно поиска и неговата оставка като председател на Комисията по култура? Знаете ли, аз а, а, мисля, че извинението не е достатъчно. Моето лично мнение е, че място в Народното събрание за хора, които дори и на изключен микрофон говорят по този начин за българските граждани, за българските жени, не е мястото, не е тяхното място в Народното събрание. Според мен е твърде малко да напусне само комисията по култура. Би трябвало изобщо да не бъде депутат. Но тук искам да кажа нещо изключително важно. Защо всъщност 36,3% от българските момичета на възраст между 18 и 29 годишна възраст, което е всяка трета жена, е била насилвана от настоящ или биш партньор. И този факт е особено тревожен. И този факт е не, не е разпространен. Ние не знаем за него. Всъщност защо? Защото си позволяваме от най-високата политическа трибуна да Открепяме всички форми на насилие. И защото, когато говорим за култура, всъщност поставяме хора, които говорят по този начин за българските граждани. Това ли е начинът, по който искаме да променим отношението ни към живота на човека, към жената, към ролята на всеки един от нас и приноса ни към обществото? Не, определено не е това начина. И каквито и промени да бъдат приети в а, а, законодателството на Република България. Ако ние продължаваме да толерираме изказвания като това, ако ние продължаваме да казваме, че всеки се заслужава да бъде нарязан с, 400, с 200, а, 400 шева по главата, да бъде убиван, да бъде бит с чук, ние нищо няма да постигнем. Въпросът е да имаме хубаво законодателство, такова, че да осигури адекватна превенция защита, ефективно разследване, координиран отговор на институциите и на гражданските организации. Но ако ние продължаваме да казваме, това е само на лист хартия, а всъщност нашето персонално отношение е, че всеки се заслужава да бъде прибит и убит и няма да стане, а, а, а, статистиката няма да се промени. Сега, а, точно в този ред на мисли. Какво мислите, че всъщност направиха вчера депутатите с това приемане на второ четене и интимната връзка да бъде включена в Закона за защита от домашното насилие и с това, че те записаха, че това са отношения между две лица, които са мъж и жена а и са минимум от 60 дена. Това ще помогне ли според вас? Ами... Знаете ли, интимната връзка може да бъде и по-малко от 60 дни всички ние го знаем. И в рамките на 60 дни ти можеш да бъде, жената може да бъде убита всеки един Божи ден, т.е. поне 60 пъти. Имате ли някакво а... обяснение, госпожо Балбанова, защото има толкова сериозна експертиза в а, толкова много граждански организации, които а, прегръщат каузата, работили се, знаят какво означава борба за равноправие между половете, знаят какво означава борба срещу насилието на жени. Някои. Дал ли е такъв съвет на законодателя да използва такъв времеви период от 60 дни? Не, никой не е дал такъв времеви период. Ние станахме свидетели вчера на снохотворни анализи, коментари, разисквания от страна на народните представители, които представляват нас, жертвите и нас, българското общество. Всъщност никой не дава съвета. Единственият съвет, който беше даден. Преди много години, преди няколко години, беше да бъде приета конвенцията на съвета на Европа за борба с срещу насилието на жените и домашното насилие. В тази конвенция се казва, и ако те бяха приели тази конвенция или формулировката поне от тази конвенция, там е казано следното. Конвенцията се прилага към всички форми на насилие на жени, включително домашно насилие, което засяга предимно жените. И никой не говори за интимната връзка, за фактическото съжителство, защото тук, в тази, в тази формулировка, даже от, от конвенцията се казва за всички жени, без значение дали са в интимна връзка, в фактическо съжителство, в семейни взаимоотношения или споделят един покрив като а, а, роднини и така нататък. Всъщност истината е, че българският законодател се заигра твърде много с несъществуващото митично чудовище, джендър, идеология, която всъщност не съществува. И я превърнаха в политическия рупор в името на това, да спечелят изборите. И аз съм безкрайно възмутена от тези игри които всъщност за сметка на живота на българските граждани, на българските жени, на българските момичета. А, не знам какво повече бих могла да кажа по този въпрос. Само искам да кажа следното. Българският законодател трябва да има предвид, че насилието на жените струва пари. Ако те си направят труда и погледнат едно изследване на Европейския институт по равнопоставеност на половете, биха могли да видят, че Насилието от интимен партньор за Европейския съюз по времето на COVID е струвало 151 милиарда евро. България е държава с над 40% население, което живее в бедност. Може ли българската държава да си позволи да изхарчи толкова много пари, когато става дума за насилие? Не, не може. И вместо да се заиграват с някакви измислени проблеми, в името на това да спечелят поредните избори, по-добре да помислят за тези разходи, които българската държава прави всяка една година. Сега малко по политическите измерения на това, което се случи вчера. А, едва ли е изненада битката с Истанбулската конвенция, която от много време води българската социалистическа партия в лицето на своята лидерка. Корнелия Нинова. Не изненада и позицията на възраждане. Изненада ли е обаче за вас това, че имаше депутати от граждани за европейско развитие на България, както е всъщност истинското наименование на партия ГЕРБ, СДС, които подкрепиха този, този детайл, този акцент, с който всъщност се подкрепя борбата с така наречения джендър, нещо, което вие изрично казвате, че на практика е борба с несъществуващото, което хвърде просто прах в очите ни, за да не се решават истински проблемите. Не, аз не съм изненадана изобщо. Всъщност не съм изненадана поради две причини. Първо, защото а, това е отражение на, а, а, на съобщото мнение, което вече беше изградено по отношение на джендър идеологията и второ не съм изненадана, защото нека не забравяме, че по времето когато, да наистина ГЕР беше партията, която преди няколко години обяви ратификацията на Истанбулската конвенция, но в същото време това беше и партията, която си позволи да попита никога в историята на България не се е случвало преди това да попитат българската православна църква какво мисли по въпроса за джендър-идеологията, с което показва, че всъщност отново е хвърлена на прах в очите. Отново обяви, че да, ние искаме да защитим живота на... на на хората, ние искаме да изградиме политики по отношение на превенция на насилието на жените, но всъщност ние ще попитаме българската православна църква за това какво мисли тя. И от тук нататък, истината е, че се завихли една, един циклон от а, а, лъжи, а, фалшиви аргументи и в крайна сметка Пъчели сме изборите, нали така? Измислени, дилеми, не на клуб, измислени да. дилеми, които водят до това да се стига и до някакви правни абсурди, просто защото а, някъде а, де, образно казано, а, боли и сърби, а, и не е ясно защо не могат да се назовават нещата с истинските им имена сега. А, поправките в наказателния кодекс могат ли да проработят според вас? Това, че се увеличават санкциите при лека и средна, телесна повреда, от 6 на 8 години затвор. Това е много хубаво. Аз съм силно, силно подкрепен това. Трябва да има а, високи наказания за а, а, случаи на насилие. Леки телесни, средни телесни, всичко трябва да бъде с, наистина с много сериозна а, стойност наказанието. Въпросът е обаче, че трябва да има ефективно разследване, когато става дума за а, насилие. Това първо. Второ, трябва всички институции да бъдат наистина обучени в това как да прилагат законодателството. Трето, съдът трябва да не си за учите. Всъщност, аз в началото мисля, че споменах. Тези масови протести, които а, а, се случиха в страната ни, те са в резултат на дългогодишните усилия на гражданското общество, но най-вече са в резултат на нетърпимостта на гражданите в нашата страна към това че институциите не си вършат работата. Ние просто сме изгубили доверие в съда, в полицията, във всяка една институция, която правораздава. И именно за това повишаването на наказанията е важно, но освен това е много важно да има институции, които прилагат по този начин, по който трябва да бъде приложено законодателство. Ефективно и справедливо. Благодаря ви за този коментар. Ильяна Балабанова Стойчева, президент на Европейското женско лоби.